Тепер сну, спостерігаючи, як за порогом клуні понуро похитувалися під дощем коноплі, все явилося ще у темніших тонах. Ще очевиднішою була наша приреченість. День-два – максимум, на що ми могли розраховувати, поки русські кинуться пропажі своїх, а тоді цей спорожнілий ліс з якого, якщо подумати, то й нема куди відступати, що колись повнився голосами хлопців і був свідком того, як ми починали і куди верталися з рейдів, і де ми прощалися з братом. Завтра стане нашою могилою, так само, як учора став могилою наших ворогів. Але тут ці облюдки нас не поховають, і людям не дадуть поховати. Вони кинуть нас під школою, як раніше не раз робили з нашими хлопцями, а стукачі виглядатимуть, хто прийде оплакувати. Голодні краплі, стікаючи по стіні, раптовою земнотою обпекли потилицю. Я пересунувся ближче до входу, і тепер коноплі заступили мені Більшу частину схилу. Виднівся тільки Самий вершечок горба. Якби почалася облава, Все одно слід було Відходити до лісу. Ця клуня серед конопель Надто зручна мішень. І я з ностальгією подумав Про свого старого Гочкіса, Який у ділі був Набагато справнішим За трофейний ППШ. А тепер Знову спочивав без набоїв тут же, у клуні, під дилями. І ще я впіймав себе на тому, що зовсім не думай про смерть. Можливо, я вже занадто давно готовий до неї. Геройська смерть за Україну. Ми всі себе до цього готували. І на війні це часто було далеко не найгіршим виходом. Бути скаліченим. І потім ще довго мучитися лякало більше, а ще більше, ніж бути пораненим, не хотілося попасти живим у руки ворогові. І тепер, коли ніби вернулося, то і той страх вернувся знову. Не бояться, тільки дурні. Живим я не дамся, то вже було вирішено колись один раз і назавжди. І про той останній патрон для себе я ніколи не забував. На крайняк могла бути і граната. Хоча для надійності я завжди відкидав три набої, старався ще до того, як плече почне відчувати віддачу приклада, бо тоді, коли кров вже закипала, всі ті думки наче б вивітрювалися, і я просто лупив і старався не промахнутися». Непомітно для себе, я ненадовго знову провалився в сон. Цього разу холодні краплі упали мені на щеку і не дозволили покінчити з двома мордатими кацапами. Вони з'являлися, наче ні звідки, і наближалися тільки по двоє парами. І коли я стріляв, і один падав, то другий зникав сам, а підкошений, Двічі дригав ногами. Тоді з'являлося двоє наступних, і я знову стріляв. Так продовжувалося кілька разів. Я боявся, що в мене закінчаться набої, і вони таки закінчилися. Залишався тільки той останній патрон. Але мої руки враз чомусь стали такими важкими, що я їх ледь підняв. Я пам'ятав, для кого ця куля але мені картіло ще хоч раз побачити, як той гад буде дригати ногами. Коли краплини зі стелі знову обірвали цей мій напівсон, напівмарення, я підвівся на ноги і зробив крок до виходу, підставивши долоні під стріху, хотів уже по-справжньому умитися, аби нарешті таки виплутатися зі сну. І цієї миті на протилежному схилі, там, де вчора зранку люди збирали сіно, побачив самотню, згорблену постать під дощем.